Montpellier bankár felhajtott egy pohárkával az Excelsior messzeföldön híres konyakjából, rágyújtott egy civalra, és elégedetten dőlt hátra egy kényelmes karosszégbe. Most már ő is tudta, hogy megindult a harc, és a bankjátékos lévén ez a tény kellemes izgalommal töltötte el. Kicsit megborzongott ugyan arra a gondolatra, hogy amire készül, erősen súrója a büntetendő cselekmények határvonalát, de aztán rögtön megvigasztalódott, mikor a várható haszora és arra gondolt, hogy düsszil kezében jó kezekben van a dolog. Jó napot, kedvesem! Mikor érkezett? Az a bizonyos villám a derültékből nem rémíthette volna meg jobban Mösszi mint ez a kellemes, puha és mégis csengőnői hang. Úgy nézett a feleségére, mintha kísértetett látna. Zsüli, hát maga, maga, maga hogy kerül ide? Kis változatosságot akartam, uzsonázni jöttem, de maga még nem felelt a kérdésemre, ha jól emlékszem. Tudni illik, hogy mikor jött? Igen, igen, én, hogy is mondjam, üzleti megbeszélésem van. Igen sürgős, csak aztán akartam meglátogatni magát. Na hiszen, akkor nincs semmi baj, együtt uzsonázhatunk. Megvárjuk itt az üzletfelét, és azután, a végzett, együtt megyünk a hotelembe. Helyes? -hogy ne, hogy... illetve... Nem, nem, majd, majd értesítem az ügyfelemet, hogy holnap találkozzunk. De hiszen azt mondta, hogy sürgős. Montpellier nem felelt. A bejárat felé nézett, hipnotizált pillantással. Zsüli követte tekintete irányát, és az ajtóban magas, hajú, kemény tekintetű, igen szép asszonyt látott. Igen, ez az, gondolta. Na, menjünk, kedvesem! – mondta hirtelen a bankár. – De minek menjünk, hiszen itt is nyugodtan uzsonnázhatunk, és hát, ha jön az ügyfele. Montpölyé kételkedve rázta a fejét. – Nem hiszem, ha eddig nem jött, akkor már csak hónap találkozhatunk. Hirtelen ellágyult. – De ha minden áron akarja, maradjunk itt. Montpölyé bankár soha nem uzsonnázott olyan rosszul és itt vágytalanul, mint aznap délután a Trowilly Excelsior Hotelban. Időnként a szomszédos asztalnál ülő hölgy felé nézett, de mindig elkapta a tekintetét a szikrázó pillantás elől. Julie mondt pöljé közben jókedvűen csevegett. Egy másik asztalnál Gio Krok búsult, egy sarokasztalnál pedig alacsony, iszonyúan széles váló úriemberült, és időnként vigyorgott. Sőt, egyszer egész határozottan sóhajtott is. Ami nagy illetlenség az Excelsior Hotelben. – Na hát, szerencsétlen egy figura vagy te! – mondta idegesen Lüszil. Ugyan legalább ne dühíts, kérlek. Tehetek ér róla, hogy az asszonynak pont akkor kellett oda jönni. Átkozott bal szerencse. Átkozott, átkozott. Ez a legkényelmesebb. A bal szerencsét emlegetni. De egy kicsit körültekintőmnek lenni. Na, még szerencse, hogy a többit már én intézem. Úgy jártál el, ahogy megbeszéltük? Úgy. Elbúcsúztam Zsülitől. kikísért a pályaudvarra. Felszálltam a vonatra az egyik oldalon, és leszálltam a másikon. Azt hiszi, hogy elutaztam. Helyes. A dolog ma este meg lesz. A feleséged minden este tizenegykor tér nyugovóra. Este ebben az időben légy a Rózsalugas hotel előtt a parkban. 11 óra után tíz perccel menj fel a feleséged szobájába. Jacques és Viktor a folyosón várnak. Ők fognak tanúskodni. Risi akkor már bent lesz a szobában, és mindent megtesz ahhoz, hogy a tetten érés tökéletes legyen. Nekem természetesen nem szabad mutatkoznom. Remélem megértettél. M meg, meg, légy nyugodt. Tehát tizenegykor, és addig tűnj Pontosan tizenegy óra volt. Zsüli Montpellier felállt a vendéglői asztal mellől, és elindult a szobája felé. Mikor a folyosóra ért, két szürke felöltös, láthatóan minden cél nélkül őgyelgő fiatal emberrel találkozott. Bement a szobájába, és felcsavarta a villanyt. Cigarettára gyújtott, és egy könyvet készített az ágya mellé. Meglehetősen nyugtalan volt. Férje megérkezése igazolni látszott Bobby karó állításait, viszont az elutazása ismét érthetetlenné tette a dolgot. Az is nyugtalanította, hogy Bobit másfél napja nem látta. Nem tudta, mit forral magában a kis zömök ember, és nem tudta, hogy mihez tartsa magát. Olyan vagyok, gondolta elkeseredve, mint valami ostromlott vár, amelynek fogalma sincs arról, hogy melyik oldalról indulnak rohamra ellene. Jaj, csak ez a Bobi mutatkozna legalább. Fogalma sem volt róla, hogy mi az, ami izgatja, de rossz előérzete volt. Mindenképpen próbálta elhesegetni magától a kellemetlen érzést, de nem ment. Azon tűnődött, hogy mi lehet a közvetlen oka bal sejtelmeinek, és akkor eszébe jutott a folyosón átsorgó két szürke felöltős fiatalember. – Ogyan, bolondság? – gondolta rögtön. – Rémeket látok. Ha terveznének valamit ellenem, nem sétálnának nyíltan a folyosón. Könyvet és cigarettát készített az ágya mellé, és lassan, kínálmesen vetkőzni kezdett. Egyszerre megállt a karja a levegőben. Valami ezt hallott. Még el sem dönthette magában, hogy honnan jön a különleges zaj, kinyílt a fürdőszoba ajtaja, és egy férfi jelent meg a küszöbön. Egy férfi. Alapjában véve az ilyesmi nem éppen félelmetes látvány, de ha tekintetbe veszünk néhány meglehetősen jelentős körülményt, mint például, hogy a szóban forgó férfi a fürdőszobából jön ki, hogy pizsama van rajta, hogy a lábán cipő helyett elegáns, igen finom, de mégiscsak házi használatra alkalmas papucs van, hogy soha életünkben nem láttuk, és hogy ennek ellenére elviselhetetlen közvetlenséggel cicuskánnak szólít, akkor megállapíthatjuk, hogy a dolog minden inkább, mint megnyugtató. A férfi magas, spanyolos külsejű, hideg és gúnyos pillantású, keskeny, hosszúkás filmstarba jussú, úgynevezett szép fiú típus volt. Jó emberismerő 15 méter távolságról látta volna rajta, hogy ezt a szerepet néhány ezer frankért vállalta el. Juliet azonban nem volt jó emberismerő. Ő csak azt látta, hogy ez a férfi kijött az ő saját fürdőszobájából, a saját kölni vizének az illata érezhető rajta, hogy otthonosan leül a saját ágyára, és derűs mosolyjal feléje fordult. Zsüli felsikoltott, kicsit későn és meglehetősen feleslegesen. Ez a tehetetlen és erőtlen kis azonban nem zavarta túlságosan a hivatlan látogatót. – Miért, Rikolcicuskám? mondta barátságosan, és fülényes biztonsággal, csak úgy ülőhelyzetben előrehajolva, megfogta az asszony kesken csuklóját. – Mi ez? – suttogta Zsüli, fuldokolva a felháborodástól. – Ki maga? – Hogy kerül ide? Hát mi az én lakásom? Átjáróház? – És és pizsamában? – És papucsban – egészítette ki a fiatalember. – De hát mit lehet itt tenni? A szerelem nem ismer akadályokat. – Feláll. Még mindig kezében tartva az asszony kezét. Maga nem vett észre engem, mondta. Pillantásra sem méltatott. Maga hideg és szívtelen nő. Senkit sem vesz észre. Mit tehettem volna egyebet? Hirtelen mozdulattal visszaült az ágyra, és maga mellé akarta húzni az asszonyt. Zsüli azonban ekkora magához tért. Tökéletesen felismerte a helyzetet. Egy rántással kiszabadította magát, és a csengő felé mozdult. Szinte nyugodt hangon halkan mondta. Takarodjon le az ágyamról, mert csengetek! Takarodjon le, csirkefogó! A férfi elmosolyodott, mintha bókot hallott volna. Ugyan-ugyan drágaságom, mire való ez? Nem érdemes csengetni. Elvágtam a zsinót, És miért is csengetne? Ne komédiázzon, nem érdekelnek a pimasságai. Ne egy percig sem, hogy félrevezet. vezet. mennyért mennyiért vállalhat ezt az aljasságot? A férfi elhúzta a száját. Látta, hogy a dolog nehezebben megy, mint ahogy gondoltak. Pedig még csak öt perc telt el. A férj és a fiúk még csak további öt perc múlva jönnek. Addig ki kell húzni valahogy az időt. Nem tudom, miről beszél, drágám, mondta minden meggyőződés nélkül. Higgy el, hogy... Juliet felcsattant. Nem hiszek el semmit, és ne nevezzen drágámnak, mert magához vágom a cipőmet, és kotrodjon innen, mert... mert... Elakadt. Kereste a szavakat. Ebben a pillanatban véletlenül az erkély ajtóra esett a tekintete. Megremegett és csak nem felkiáltott az örömtől és a meglepetéstől. A félig nyílt ajtó mögött az üveghez nyomva az órát ott állt Koró. Egész holdvilágképe egyetlen nagy jóindulatú mosolygás volt. Elégedetten bólogatott, mikor az asszony szavait hallgatta, és mikor elfogta a pillantását, egy kitartás jönnek a segédcsapatok pillantással nyugtatta meg az asszonyt. A férfi ott ült az átszélén, háttal az erkély ajtónak, és itt természetesen nem vett észre semmit. Az asszony utolsó szavait méllegelte, és látta, hogy udvarlással már nem sokra megy. A bajta a is természetes hangon mondta. Kis hörcsög, jól kigorombáskodta magát. Na, azt hiszem, rövidesen elmegy a kedve a fölényeskedéstől. Ismerem azokat a módokat, amikkel el lehet törni az ilyen nagy hangú nőcskéket. Most csak azt akarom mondani. És ekkor egy kezet érzett a vállán. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, vagyunk egy páran, akik már éreztünk kezet a vállunkon. Többfélét és többféle módon. És többféle okból. Így ezután tudunk különbséget tenni. Mert, könyörgöm, más az, amikor a kisgyerek a vállunkra teszi apró virágszírom kezét, és közben azt gőgicséli, hogy apa. Megint más érzés az, amikor a baráttunk kedélyesen a válunkra csap hátulról, hogy belesántulunk, és dobhártya repesztően a fülünkbe ordítja, hogy szevasz, öreg, bér vagy ordjékos, de rég nem láttam ezt az egyszer csavanyító pofádat. Más az, amikor az apánk a válunkra teszi a kezét, és meleg hangon azt mondja, hogy hát sikerült az érettségi fiam, gratulálok, igazán boldog napot szereztél nekem. Más az, de mennyire más. Mikor egy komor tekintetű úriember teszi válunkra a kezét, és közben valamilyen megmagyarázhatatlan okból konokul emlegeti a törvény nevét. És végül egészen más az, amikor Bobby karó teszi válunkra a tenyerét. Mert ebben az esetben azon a vállon nem nő fű többé. Bobby karó lapát tenyere tehát ránehezedett a hivatásos Don Juan vállára, aki felsziszent és fogcsikorgatva görnyedt össze a roppant erejű fogás alatt. A volt birkózó bajnok ezután könnyedén, mint valami fabábot, maga felé fordította a vonagló, ervörösödött arcú férfit és a szeme közé vigyorgott. – Na, fiatal ember! – mondta szeliden. – Hát, mik azok a módok, amelyekkel meg lehet törni a madámhoz hasonló nagyhangú nőcskéket? A másik végre szóhoz jutott. – el haja? Mit akar? Ki maga? – Na-na, kérdezni csak én kérdezhetek. – Felej szépen, kisfiam, hogy mik azok a módok, amiket emlegettél? – Mond csak el szépen, talán hasznát vehetem. – Hm? Nem felelsz? A másik összeszorított foggal hallgatott. – Hát, gyermekem, mondta barátságosan Bobi, mi most szépen elmegyünk innen. – Igaz? Mert mi ketten nagyon jól tudjuk, hogy milyen illetlenség egy úriasszony szobájában tartózkodni, ha az maga nem ad erre külön engedét. – Na, gyere kicsikém! A kicsikén felpattant. Hallja, ne kezeljen itt úgy, mint, mint, mint, mint valami... Na mit? Mint egy zsigolót? Mint egy sejjen fiút? Ugye ezt akartad mondani? <tosz> Rossz néven veszed? Megsértődsz? Meg tudsz egyáltalán sértődni? <tosz> Mi? Mond csak, mit nézegetsz az ajtó felé folyton? Vársz valakit? Ez mások volt. A nagy nőcsábász körül nézett, mint valami csapdába került vadmacska. Látta, hogy a másik többet tud róla, mint amit ő elviselhet. Nagyot lélegzett, és a pizsamája zsebéhez kapott. Zsüli sok mindent látott már életében. Valószínű és valószínűtlen dolgokat. De olyat még nem, ami most következett. Bobby Koró ugyanis ugrott. Ez a szó, ugrani, nem fejez ki valami sokat. Az ember leugrik két-három lépcsőről, ugrik a kismadár is a kalitkában, ugrál a majom trapézról trapézra, és ugrik az atléta is. Az a jóvágású, magas, karcsú fiatalember az atlétikai versenyön. Ez mind egészen más. Ezek természetes dolgok. Az azonban minden volt, csak nem természetes, amit a zömög, szélesvállú, rövidlábú, pikanyaku és főleg erősen középkorú bobi művelt. Teljes négy métert ugrott helyből, minden előkészület és látható erőlködés nélkül. Fejjel ugrott a pizsamás fiatalember gyomrának. A szerencsétlen hangtalanul csuklott össze. Juliet szinte megsajnálta. Keze önkéntelenül megmozdult. Bobby fél szemmel meglátta, és elértette a mozdulatot. Jó, jó, morogta. Nem harapom le a kisfiú orrát. Most csak éppen... Elhallgatott, mert ebben a pillanatban meglehetősen kiméletlenül megzörgették az ajtót. Ohó, morogta Bobby. Ezek már itt is vannak. Zsüli agya a gyorsan működött. Azonnal megértett minket, és halkan felsikoltott. Most mi lesz? kérdezte rémülten. Most? Az öreg Bobi nem jött olyan könnyen zavarba. Na, nem kell félni. Sajnos ez az úri fiúhoz itt kénytelen vagyok egy kicsit kíméletlennek lenni. Na, gyere, fiacskám! Az utolsó szavakat a lassanként eszmélni kezdő trubadúrhoz intézte. Ne tétovázom tovább egy pillanatig se. felrátotta a földről, és kicipelt az erkére. Odaállította a korláthoz. – A ruháit hol vannak? – kérdezte. – hát a harminc hetesben öltöztem. <gül> – Nagyon jól van – mondta Babi. – Most pedig mász át. – Mi csináljak? – nyögte a másik. – Mondom, mász át a másik erkére. – De kérem, egy-kettő, nincs időm. A másikban megint feltámadtad a dac. Nem mászom. Nem kényszeríthet rá, hogy kitörjem a nyakam. Bobi elgondolkodott. Úgy érzed, hogy nem kényszeríthetlek. Van neked fogalmad arról, hogy mi mindenre kényszeríthetlek én, ha akarom? Na, gyerünk, fiam, egy-kettő, mert a barátai ödaként már nagyon verik az ajtot. Na, mászol vagy nem? Olyat szorított a karján, hogy csak úgy ropogott. Na, kis pizsamás, indulsz? Igen, baljos mozdulatot tett. A kis nem várta meg a mozdulat folytatását, és neki fohászkodott a mászásnak. Nagy nehezen átevic két. követte. – Na, idáig eljutottunk, – mondta elégedetten. A másik gyűlölködve nézett rá. – Remélem, most már elenged. – Egy kicsit változtatunk a kifejezésen. – Nem elengedlek, hanem leengedlek. – Nagy különbség. – Nem értem. Mit akar még tőlem? Már nem árthatok annak a nőnek. De én a kedvedet is el akarom venni a hasonló kísérletektől, fiacskám. Na, <gül> na lássunk munkához. Kötelet húzott elő kabátja mély zsebéből. Villám gyorsan elkapta a tehetetlenül vergődő csirkefogót, egy zsebkendővel betömte a száját, és karikába kötötte az egész embert. A karikába kötés kellemetlen fogását Máltai matrózok hozták magukkal valahonnan keletről. A művelet úgy történik, hogy összekötözik az áldozat kezét, aztán a lábát, ekkor a hasára fektetik a delikvest, és a hátul megkötözött kezet némi erőlködéssel a hátrahajlított lábakhoz kötik. Bokába. Aztán a karikába kötött embert nyugodtan felfüggesztetik valami alkalmas szegre. Az illetőnek nem történik különösebb baja, de sokan vannak, akik azt állítják, hogy egy pesgős vacsora kellemesebb. Vannak olyanok is, akik nem csak a pesgős vacsorát, hanem a kerékbetörést is elviselhetőbbnek tartják, mint a karikába kötést. Bobi Koró villámgyorsan dolgozott. Karikába kötötte a rekettenyőgő ifjút, újabb kötelet a csukló és bokát átfogó zsinóra, és felkapva a réműltenyőszörgő embert, leeresztette az erkély kollátján keresztül a mélységbe. Szépen óvatosan csúsztatta lefelé. Mikor a tehetetlen test egy méternyire volt a földtől, a rácshoz kötötte a kötelet. – Na, csak lebegyél, fiam! – morogta elégedetten. – Amíg ráttalál valaki. Addig pedig szórakozzál azzal, hogy azokra az asszonyokra gondolsz, akiket eddig szerencsétlenné tettél. – Most már nem tétovázhatott tovább. Hallotta, hogy odát kinyílik az ajtó. Zsüli hangját hallotta, és férfi hangokat. – Jobb lesz, ha elpárolok. Az erkéről átkapaszkodott a lépcsőházi ablak párkányára, és egy-kettőre eltűnt. Zsüli szobájában ez alatt igen épületes dolgok mentek végbe. Mikor Bobby és a hivatlan vendég megkezdte cirkuszi mutatványait az erkélyen, ismét kopogtatás hangzott az ajtó túlsó oldalán. Zsüli felismerte férje hangját. – Kinyitni az ajtót? Az asszony lázas izgalommal nézett az erkély felé. Egy pillanatig tétovázott. – Kinyitni? – hangzott megint kívülről. – Ki az? – kiáltotta ki kis Zsüli. – Én vagyok ne próbálja elhitetni velem, hogy nem ismeri meg a hangom. Kinyitni, egy-kettő! Zsüli ismét az erkély felé nézett. Tudta, hogy Bobinak időt kell nyernie. Nyugalmat erőltetett magára, és kikiáltott. Felesleges, hogy itt tordítozzon, és dörömböljön. Nem nyithatok addig ajtót, amíg rendben nem hoztam magam. Már levetköztem. Azt elhiszem, hangzott a kúnyos válasz. De nem várok. Nyissa ki az ajtót, vagy betöröm. Az asszony nem felelt csendesen és nyugodtan vetközni kezdett. Levette a ruháját és pongyolát vett fel. Ágyára oda a nyitott könyvet, cigarettára gyújtott, várt még egy vagy két percig, dörömbölés és szitkozódás közepette, aztán az ajtóhoz lépett és kinyitotta. Montpellier és a kéz szürke felöltős berohant. – Hol van? – kiáltotta a bankár. Zsüli elmosolyodott. Nézte ezt a képéből kivetközött komédiázó embert és kicsit keserül lett a szája. Mosolygott még akkor is, amikor a bankár a két fiatal emberhez fordult. – Önök látták, mikor bejött ide egy férfi? – Láttuk. A bankár ismét az asszonyhoz fordult. – Igen. Szeretném, ha nem feszíteni tovább a húrt. Hol van az az ember? Hangja azonban egyre bizonytalanabb lett. Ez a dolog sehogyan sem stimmel. A csábító pontos utasítást kapott, és ebben az utasításban szó sem volt arról, hogy el kell bújnia. – Mi ez? Micsoda misztifikáció? Hova tűnt el az az ember? Félreértette volna az utasítást? Vagy megbabonázta ez az asszony? Berohant a fürdőszobába, benézett az ágy alá, a szekrényt. Egyre bizonytalanabb lett. Időnként összenézett a két tanúval. – Nem értem, mondta szinte kétségvesve. Zsüli kényelmesen leült, és nyugodtan szívta a cigarettáját. – Szeretném tudni végre, hogy mi ez mondta. Váratlanul ideutazott. Nem jött egyenesen hozzám. Véletlenül találkoztunk csak, aztán elment. Láttam, hogy felült a vonatra. Most egyszerre megjeleni. Felveri a szállodát, idegeneket hoz a szobámban, és azt állítja, hogy van nálam valaki. Montpölyé közben kirohant az erkére, Körülnézett, és rossz visszatért. Zsüli folytatta. Semmi érte, majd tovább bolondítsuk egymást, maga szeretne elválni tőlem, de úgy, hogy ki sem engem. Tehát mesterkedése ide irányul. Maga épp oly sötét csirkefogó, mint ezek itt, akiket tanulnak hozott. Tökéletesen tisztában vagyok magával, és átlátok a mesterkedésein. Hát vegye tudomásul, hogy nem fog sikerülni. Felvettem a kesztyűt, védekezni fogok. Még azt is meggondolom, hogy egyáltalán elváljak-e. De ha megteszem, ez sokkal többbe kerül majd magának, mint amiben rendes körülmények között került volna. Remélem megértettük egymást. Montpelliernek száraz lett a torka. Nem, nem értem, miről beszél. Én... Felesleges, hogy tovább komédiázzon. Megmondtam, amit mondani akartam. Most pedig... Az ajtóhoz ment és kinyitotta. Egy hallgatózó szobalány és egy szobapincér odébrebent a küszöbről. Most pedig... Folytatta az asszony. Takarodjanak! A bankár tehetetlenül állt. Az egész dolog olyan váratlanul siklott rossz vágányra, hogy fogalmas sem volt róla, mit kellene tennie. Kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de nem jött ki hang a torkám. Szeretnék lefeküdni, mondta Zsüli nyugodtan. A bankár vállat mond. Látta, hogy itt már nem tehet semmit. A két szürke kabátoshoz fordult. Menjünk! Bizonytalan léptekkel elhagyták a szobát. Zsüli bezárta mögöttük az ajtót, és kimerülten az ágyhozván szorgott. Leült, és maga alá húzta a lábát. Nagyon fáradtnak, és nagyon szerencsétlennek érezte magát. Halkan sírni kezdett. A sírás után megkönnyebbült, és végtelen hálával, szeretettel gondolt az egyetlen emberre, aki jó volt hozzá eddig. A vén betörőre, az egyetlen önzetlen és becsületes emberre, akivel életében dolga volt. Montpölyi és a két szürke kabátos fogcsigolgatba mentek le a hotel lépcsőjén. A bankár szótlan volt és komor. – Ördöge van ennek az asszonynak, – gondolta. – Másodszor jár túl az eszemen. – Lüssi dühöngeni fog. – Hát csak dühöngjön. – Ő az oka. Azt hitte, hogy gyerekjáték lesz elbárni veled. Most láthatja. Hirtelen a társaihoz fordult. – Tulajdonképpen mi történt azzal az emberrel? Csend, válvonogatás. Végre megszólalt az egyik. Fogalmam sincs róla. Risi a legmegbízható fickó a világon. Számtalan hasonló esetet intézett már el pompása. Azért választottuk éppen őt. Egészen érthetetlen. Leértek a halba. Elhaladtak a portás fülke előtt. A portás csodálkozva nézett rájuk. Kérdezni akart valamit, de ők nem várták meg. Lassan mentek a hotel mellett húzódó park kavicsos sétányán. Vaksötét volt, csak a fehér kavicsok világítottak annyira, hogy orra ne bukjanak. Egyszerre elfojtott nyögést hallottak. A nyögés tompa és kétségbe esett volt. Megálltak és csodálkozva néztek körül. Természetesen nem láttak semmit. Erőlködve meresztették a szemüket, de nem tudtak áthatolni a komor feketeséget. Akkor újra hallották a nyögést. Erről jön. Intet Montpellier. Gyerünk! Elindultak a hang irányába. A nyögés most közvetlenül mellettük hangzott föl. Itt van, mondta a bankár. beleütköztem köztem valamibe. Gyújtson valaki gyufát! A gyufa lángja villant a sötétben. Egy pillanatig nézték a furcsa csomóba kötött embert, aztán az egyik felkiáltott. Risi! Bizony a pizsamás ifjú elég szánalmas látványt nyújtott. Mikor roppant erőködéssel leszették a kötéről és kiszabadították, félig eszméletlenül rogyott a gyepre. – Na, ezt csúnyán kicsinálták, – mondta Viktor. – Mi történt veled, Risár? Risi folytatta nyögött. Még akkor sem tudott beszélni, amikor becipelték a rájuk várakozó autóba, és elindultak a kis magánvilla felé, amit a bankár bérelt a hadjárat céljaira. Lüssil csak ugyan dühöngött, ahogy Montpellier megjósoltak. Úgy el volt keseredve, hogy legszívesebben neki ment volna a négy férfinak. – Hogy ilyen micsoda szerencsétlen alakokkal vagyok megverve? – kiáltotta. – Nyolcvan esztendős vínasszonyokkal is jobban elvégeztem volna az egészet, mint veletek. Szörnyű, hogy egy férfi milyen tehetetlen tud lenni. – De Lüssil! – mondta a bankár. – megvégre. meg végre! – Te csak hallgass! – sikoltott az asszony. – Hülyék, és fogyottak vagytok! – Igen! – Hülyék, hülyék! Fel a lász szobába. szobában. A díványon fekvő és mozdulni nem tudó Risihez fordult. Hajlandó vagy végre beszélni? Remélem, kinyafogtad már magad? Ne bántson, Lüssil, nyögte a megkínzott fiatalember. Hadd térjek elő magamhoz egy kicsit, legyen belátással. Nem érünk rá, tudni akarok mindent, beszélj! Risi felsóhajtott. Hát ilyen még nem történt velem, nyögte. Minden a legjobban ment, illetve Megvallom, nem tetszett nekem, hogy a dolgok olyan simán sikerültek. Rossz előérzetem volt, de mondom, látszólag minden jól ment, mikor egyszerre egy kéz nehezedett a vállamra. Egy kéz? Igen, hátulról, de micsoda kéz? Lucy maga elég régen ismer. Tudja, hogy nem vagyok valami véz gyenge fiú, de egyszerre összeroppantam az alatt a tenyér alatt. Egy más sárk lehet olyan nehéz. Na és? – Ne higgyétek, hogy rögtön feladtam a dolgot. Megpróbáltam szentelenkedni egy kicsit, de a pasas ebben is túl tett rajtam. – Ki volt az az ember? Hogy került oda? – kérdezte a bankár. – Az erkély felől jött. Hogy ki volt, azt nem tudom. Olyan öklei vannak, mint egy gyermekfej. Alacsony ember, irtózatos vállakkal. Birkózó. – Mi az, hogy birkózó? Honnan tudod? Ha találsz valakit, aki elbánik veled, akkor rögtön ki kiáltott birkózónak? Ne kínózzon, Löszi. Ha azt mondom, hogy birkózó, akkor birkózó. Nem szoktam nagyzolni. Még hozzá a szabad stílusú birkózáshoz is ért. Felsóhajtott a visszaemlékezés hatása alatt, aztán szaggatottan folytatta. Mikor ugyanis láttam, hogy nem készülök el vele, a zsebemhez kaptam. Ott volt a revolverem. Legyintett. Éh, nem tudtam elővenni. Ez a csirkefogó legalább négy méterre állt tőlem, de amikor megmozdultam, nekem ugrott, fejjel a gyomromba. Azt hittem, hogy a hátamon jön ki a feje. Attól fogva készen voltam. Tehetett velem, amit akart. Kicipelt az erkére, kényszerített, hogy át a szomszédos erkére. Képzeljétek el két emelet magasságban. Aztán utána mászott. Még nem láttam, ilyen zömök medvétől ekkora könnyedséget. Na, aztán végleg elintézett, összekötözött, mint egy koszorú, betömte a számat, és leeresztett. Azt hittem, minden csontom eltörik, és minden izmom kiszakad. Na, most már éppen eleget nyivákoltál, mondta az asszony. Nem érdekelnek a romantikus kifogadások. Amit tettél, pénzért tetted, és nem ingyen. Minden vállalkozás kockázattal jár. Tavaszi sétákért a verőfényes tengerparton nem adnak ezreseket. A többi nem érdekel. Ügyetlen voltál, és helyre fogod hozni a dolgot. Risi felhördült. Én fogom helyre hozni? Fényképezni fogunk. Igen, te, Kára Vitáért. Fényképezni? Igen, le fogjuk fényképezni, amikor csókolódzik. Lucille, Zsüli nem csókolódzik. De fog? Kivel? Risivel. Risi a fájdalmairól is megfeledkezett, olyan rémülten ugrott fel. – Velem? – Veled? Talán nem is örülsz neki? Igazán csinos kis nő, nem igaz? Már nincs érzéked a női szépség iránt? A fiatal ember visszarögyött a díványra. – Nincs. Én készen vagyok. Nőgyűlölő lettem. Csak nem gondoljátok, hogy még egyszer a közelébe merek menni? Hogy még egyszer kiteszem magam a kellemetlenségnek? Lüszil fel a szobában. Cigarettázott és nem felelt. Aztán odaült a sopánkodó fiú Melli a díványra, és mintha az nem mondott volna egyetlen szóval sem ellent, száraz, nyugodt hangon kiadta az utasítást. Ide hallgass, Risi. Ez az asszony, mint megfigyeltem, minden délben sétál egy jó fél órát az olyankor meglehetősen elhagyott Grammer és aléban. Te oda még és?